Din poemele lui Zaharia Slichter Psalm Dumnezeu m-a pedepsit pentru nevinovăția mea, fără să știu, poate că eram mândru de ea. Dumnezeu m-a mânjit cu noroi și funingine, pentru că eram prea curat, mi-a spart dinții și mi-a sfâșiat limba, pentru că îl lăudam cu prea frumoase și prea dulci cuvinte. M-a schilodit pentru că mă îndreptam spre țara lui cu mersul prea drept și prea puternic. Dumnezeu a ascultat toate rugăciunile mele mute și doar ceea ce fără ochi pot să văd, mi-a arătat. Doar ceea ce fără urechi pot să ascult, mi-a cântat. Cu nepipăitul m-am îngâiat, cu negustatul mi-a umplut gura. Binecuvânt! Flacăra care îmi pustiește ființa, flacăra care-mi aprinde cuvintele seci, flacăra care-mi aprinde chiar umbra pieritoare, flacăra de chin și de bucurie, cumplita flacără a lui Dumnezeu.